Klockan är 24 minuter över tre natten den 2 augusti 2020 när ett flertal skott avlossas från en vit fallskräggad stulen Audi. Tolvåriga Adriana träffas av minst ett skott och dör utanför en McDonalds-restaurang i Norsborg. Nu, mer än två år senare, har tre män åtalats misstänkta för mordet. Ja, I den här veckans nyhetsuppdatering så lägger vi allt fokus på åtalet för mordet på Adriana. Och när vi spelar in det här har det bara gått några timmar sedan åklagare Anna Svedin höll en presskonferens på polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Tre män som är 24, 30 och 32 år åtalades alltså idag för mordet på Adriana samt sju mordförsök i och med att ett stort antal skott avlossades i riktning mot McDonalds i Norsborg. Och ytterligare en man är misstänkt för mordet men han är in i sin utvaro och är internationellt efterlyst. Totalt är det sex personer som förutom för mord åtalas för flera grova våldsbrott som mordförsök, förberedelse till mord, grovt vapenbrott, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse med mera. Och enligt åtalet misstänks alltså att gärningsmännen har planerat att mörda tre personer från Vårbynätverket den här natten. Men de är inte på plats vid McDonalds när gärningsmännen kommer dit. Och istället riktar de nu in sig på två andra män som hör till det som åklagaren kallar Norsborgsgrupperingen. Ja, alltså det, den här det, mordet den 2 augusti eh, har ju sin upprinnelse i en väldigt lång konflikt mellan eh, mejlgrupperingen som vi kallar den och Vårbynätverket och också en gruppering som vi kallar för Norsborgsgrupperingen. Det här är åklagare Anna Svedin. Och jag menar att man den 1 augusti får information om var personer från Vårbynätverket befinner sig och att man får en godis eller en go som man säger. Och det gör att man börjar agera och eh, man beger sig till Djupdalsgaraget för att hämta den vita Audi och så vidare. Och sen är det möjligt att man inte får mer information om vad de här personerna är. Man tappar dem. Och vi kan ju se på övervakningsfilm att tre, de här tre personerna från vårdnätverket finns på macken. En timme ungefär innan den vita den kommer dit. Men när man då anländer till macken i den här vita är Antingen om man har fått information om att två personer till från den andra grupperingen som man också har konflikter med finns där. Eller om man av en slump åker dit, vilket jag... Kanske inte tror men, men då ber man sig dit och ser de här två och då blir det de två som man istället då bestämmer sig för att försöka mörda. De fyra misstänkta gärningsmännen som sitter i bilen avlossar urskiljningslöst en mängd skott med svepande rörelser från tre olika vapen. Vittnen berättar att de ser män i svarta masker som skjuter från bilen som sedan gasar därifrån. Dels bara att skjuta med en, en automatkarbin Kalashnikov mot en parkering. Det är inte speciellt långa avstånd och man skjuter, det är ju en väldigt, ett väldigt kraftigt vapen med en stor eldkraft. Så skjuter man med automateld är det ju nästan omöjligt att liksom kontrollera det. Sen har man ju också, menar jag, en, ett annat vapen. Vi vet att man har ett annat vapen. Som NFC har sagt i sin granskning av den här filmen att det är en avvikande mynningsflamma Så att NFC säger att det är minst två vapen– –och ett vapen har på något sätt problem. Och hade den skorpionen också fungerat– –som jag menar att det är– –då hade det ju kunnat bli ännu mer personer– –som hade träffats också avlidit. I chattar skriver måltavlorna att de har blivit beskjutna. En av dem beskriver att en ung tjej är där med sin hund– –och när hon träffas av skotten springer han fram till henne– –och trycker händerna mot såret– han skriver också att han säger till henne att allt kommer bli bra och att ambulans kommer att komma. Polisen inleder en massiv utredning. De beslagtar och går igenom omkring 120 telefoner. Åtskilliga förhör genomförs och den omfattande förundersökningen uppgår till 12 000 sidor. Här är polisens utredningsledare, Lukas Molander. Det som särskilt kan nämnas att i ett mycket tidigt skede i utredningen så inkommer ett tips till polisen. Där flera personer namnges som att ha varit med vid skjutningen den 28. Detta samtal menar vi kommer från en av de personerna som blev beskjuten vid det aktuella tillfället. Det man kan säga att utredningen snabbt fick en riktning att jobba mot som också fick stöd av andra uppgifter som kommit fram under, som kommit fram under utredningens första del. Polisen samlar också mängder med chattar från de beslagtagna telefonerna- där man också kan utläsa att måltavlorna reagerar starkt på- att de dels har blivit beskjutna- men också att en oskyldig tolvårig flicka träffats av skotten. När polisen beslagtar en av måltavlornas mobil- så ser de att han har en bild på Adriana som sin bakgrund. Men i genkriminella skratsar är det knappt tyst. Det finns en förhör med en person som har vidgått vissa saker- och han Berättar ju då att normalt, väldigt kort tid efter ett mord i gängmiljö så vet man vem som har begått det och varför. Och man är ofta stolt över att ha utfört det. Men i det här fallet efter mordet på Adriana så var det helt tyst. Det var ingen som ville prata, ingen visste vem som hade gjort detta. Ja, bevisningen domineras som sagt av chattar mellan de åtalade från krypterade telefoner och kommunikationstjänsten Sky. Åklagare Anna Sverdin har också skickat så kallade ghost-telefoner till FBI. Men det materialet har hon faktiskt inte fått den. Det är ju tydligen en av de mest hårdkrypterade telefoner som finns. Så att de ligger ju fortfarande och bryter på de här. Men jag har ju sagt att vi kan ju under inga förhållanden vänta på det. De här personerna misstänkt har suttit frihetsberövade väldigt länge. Så går det och knäcka dem så får vi ju det här materialet om man lyckas få ut någonting. Men det är tydligen en väldigt, väldigt komplicerad eh, process. Och om ni får ta del av det, vad kan det få för konsekvenser för rättegången? Det är svårt att uttala sig om innan vi har fått materialet men man kan väl säga att Sky var ju helt avgörande och Ghost är ju också en telefon som är ett brottsverktyg som man använder för att diskutera narkotika, mord och annat. Så att det skulle ju kunna vara bra i så fall om, om vi får det såklart. Johan Eriksson är 24-åringens advokat. Det är ju ett mål i, i alla delar egentligen. Åklagaren försöker teckna en, en bild av en gängkriminell som drivet av skilda motiv utför tillsammans med andra en räck av kriminella gärningar. Så, så kan man väl säga lite samlat då. Och, och från vårt håll då så säger vi att det har han inte gjort. De indicer som åklagaren åberopar de är inte tillräckligt starka. För att knyta honom till de här enskilda gärningarna så, så enkelt är det. Han, han, har, han, han har inte agerat på det sättet som åklagaren påstår. Och vi tycker inte bevisningen räcker. Den 30-årige mannen som pekas ut som ledare i My-nätverket, Han utgår från Västerås och har faktiskt förekommit i en annan utredning kopplad till den här händelsen. Nämligen ett grovt vapenbrott i samband med att en musikvideo spelades in dagarna före mordet på Adriana. Där både ett av mordvapnen och den stulna bilen som användes förekom. Mannen han avtjänar sedan i vintras ett två och ett halvt år långt fängelsestraff för den händelsen. Martin Persson är 30-åringens försvarsadvokat. Han anser att mordåtalet mot hans klient inte håller. Ja, min klient han förnekar bestämt brott. Jag förstår inte varför min klient är åtalad ens. Detta är det tunnaste mordåttal jag någonsin har sett. Martin Persson menar att det bland annat finns alternativa gärningspersoner som inte har uträtts tillräckligt. Ja, det brister på att det inte finns någon bevisning av överhuvudtaget som indikerar eller ens talar i riktning för det som åklagaren påstår avseende min huvudman. Däremot så finns det ju i den bevisningen som åklagaren själv åberopar väldigt många alternativa gärningsmän att uttrycka det väldigt försiktigt det vill säga andra personer har ju –pekats ut eh, som har gjort det här. Och de är inte åtalade och det är lite märkligt. Den här mannen är också ledare för ett kriminellt nätverk som vi pratat om i Petre Krim vid flera tillfällen. Då har vi kallat honom för Daniel och avsnittet Mordet på Emil vid Kungens kurva– det –handlade om när han besköts vid en bensinmack 2020. Ja, tidigare har tre personer varit häktade i sin utevaro för det här mordet. De har varit internationellt efterlysta. och Nu efter sommaren så hävdes häktningen för två av de här personerna. Men den tredje mannen är fortfarande internationellt efterlyst. Det är också flera andra brottsrubriceringar som är aktuella i det här jätteåtalet. Bland annat ett mordförsök en dryg vecka innan mordet på Adriana. Då blev en bil beskjuten men personen som satt i bilen var inte heller den tilltänkta måltavlan. Tidigare under hösten så väcktes åtal för det man kan kalla hämnden efter mordet och mordförsöken utanför McDonalds i augusti 2020. Ja, drygt en månad efter mordet på Adriana så sker en skjutning mot en bil i Vällingby. Över 30 skott avlossas mot den här bilen. En person som sitter i bilen skadas i armen och det är också den man som nu är internationellt efterlyst för mordet på Adriana. Och den rättegången har faktiskt pågått ett tag om mordförsöket i Vällingby. Men nu har den pausats eftersom det har inkommit ny bevisning, alltså ännu fler chattar som ska gås igenom. Och rättegången för brotten som de har väckts åtal för idag, bland annat mordet på Adriana, kommer att inledas den 24 oktober och pågå resten av året. Och vi kommer givetvis följa det här under resten av hösten. Och det var allt för veckan i Petra Krim. Jag heter Fanny Hedenmo. Och jag heter Linus Lindahl.